Добрето, поправка за мълчаливо съгласие може да даде още права на инвеститорите да упропастяват културно-историческото наследство. Добър ден, казвам на архитекта Валентина Василева. Добър ден на вас. Камера на архитектите, регионална колегия, София и по-конкретно Средец. Нали, така? Да. И оборище и Са места, които ние разпознаваме като места, в които има много интересни паметници на културата или стари Голяма сгради. Голяма концентрация. Точно така. Добър ден и на реставратора Владо Руманов от Гражданската инициатива за опазване на културно-историческото наследство. Здравейте, господин Руманов. Благодаря. Благодаря ви, че сте с нас, макар и дистанционно и по телефон. Нека да кажа, че в този разговор на финала ще включим и скулптура Велислав Минаков. Мисля, че и той е на телефона и че вече следи това, което ще правим в ефир. Здравейте, господин Минаков. Здравейте, радвам се да ви чуя, аз съм също част от гражданска инициатива. Знам и а, държи ми на вашето участие. Благодаря ви, че сте с нас и то на рождения ви ден. Честит рожден ден, казваме още, още тук. О, О честит рожден ден, аз не знае. Чуще, не, не, да, да. А, нека, нека да започнем по темата. Архитект Василева, а, кажете ни, вие как четете намеренията на законодателя зад един текст за мълчаливо съгласие? Тоест, ако администрацията не е отговорила а, на питане на инвеститора, подадено към Националният институт а, за недвижимо културно наследство, ако администрацията не е отговорила, това да се смята за мълчаливо съгласие, не за мълчалив отказ, а за мълчаливо съгласие и то в рамките на един месец. Вие как четете тези намерения? Знаете ли, аз чух за тези намерения преди, може би, 20 на дни. И ги възприех като зловреден слух. Т.е. Но... не повярвахте, че това е възможно? Да, не повярвах. Реших, че това е някаква такава хибридна, хибриден опит. А, сега, като разбирам, че това е вече факт. То, това е намерение, което. Продължавам вече е да не на сайта. вярвам, че финално това нещо ще се случи по този начин. То е дотолкова абсурдно, че извън е, така нормалната мисъл е, националното ни недвижимо, а и движимо, разбира се, културно наследство, е, аз е, освен като национална ценност е, би го сложила дори в е, е, по-горна категория като част от е, националната сигурност. Защото то ни идентифицира като нации, като хора. Не може националните интереси да бъдат принизени до някаква проста административна процедура. Това е също любопитен детайл. Всъщност а, не се а, пипа директно а, областта култура, а се работи по процедура и става дума за нещо, което изглежда а, много благородно, като администрацията много бързо да отговаря и ако не е отговорила на питане, а, това да се смята за съгласие, а не за отказ, както, както е, е била инерцията на старата тежка държава. Администрацията има достатъчно много области, в които трябва да се оптимизира и да действа по-оперативно. Но не и в тази. Но не и в тази. Тази е една много чувствителна и много специална сфера. Тя има нещастието да бъде уникална, защото един паметник на културата, пък бил той и движим, веднъж повреден и унищожен, той не може да бъде възстановен. Ние можем да имаме неговата реплика, неговата снимка, но това няма да бъде оригинала на художественото произведение. Да попитаме господин Тази, тази само да довърша едно изречение тази м посока на, на действие на администрацията аз я слагам в намеренията, които са отдавна за свиване и принизяване на а, дейността на НИНКА на Националния институт на Да, института беше самостоятелен научен институт със своята тежест и имаше повече от 5 600 души, експерти в него и можеше да обхване цялата страна. Постепенно неговата дейност беше а, намалявана, свивана, а, финансирането намалено, щата намален, сега те са 50 на души и както самата сметна палата установи, един експерт трябва да отговаря за 3000 обекта. И две седмици след това ние караме тези 50 души с 3000 обекта да реагират за две седмици. И това е физически невъзможно. Господин Руменов, реставратор Владо Руменов, вие какво мислите за тези намерения? Първо искам да кажа, че според мен дори в акта на държавата тази и тази, тази, тази, тази идея да не бъде публикувана в сайта на Министерство на културата, ами в сайта, в сайта на Министерския съвет, в сектор, о, как се казваше, о, ореждане на, на администрацията или нещо такова, сектор култура на административната уредба. Само по себе си, според мен, е, това е показателно за една преднамерена злоумишленост, за да можеме ние да пропуснем тези, които сте заинтересувани от тези неща, да пропуснем е, това нещо, тъй като очакваме то да бъде публикувано в Сайста на Министерството на културата, а то не е там. Е, така че виждам, провиждам една съвсем преднамерена и постъпка, която да е в услуга на интересите, на частните интереси, а не на националните интереси. В услуга на кого, когато говорим за а, поправки, засягащи законодателството и начина по който ще реагира администрацията, вече мисля, че все повече се научаваме и като граждани да питаме в услуга на кого е една или друга поправка? В услуга, разбира се, на тези, които притежават паметници на културата в градска среда. А да, богати предприемачи и строители, които, а, за които а, тези паметници нямат абсолютно никаква стойност. Те предпочитат да построят, да речеме своя мол или не знам какво точно. А, в услуга на, на, на олигархията обрезно казано. И отново стигаме уви, се намеса и в политиката, се намеса и в културата което не би трябвало да става. Нека сега да чуем а, какво мислят а, хората. По един знаков булевар, булевард Христо Ботев има много стари къщи по него. Не е тайна, че е петитни централни места в столицата и в другите градове привличат строителни инвеститори и строителни магнати. Често културно-историческото наследство им пречи да се разгърнат в стъкло и бетон, а и поддържането на качествената реставрация е нещо скъпо. Нека да чуем репортажа на Спас Крайнин. Обичайен работен ден. Разхождам се по столичния булевард Христо Ботев. Голяма улица, по която преминават десетки автомобили и бързащи хора всеки ден. Впечатление прави, че много от сградите тук са паметници на културата. В миг, наъгъла с улица Пироцка, пред очите ми се появява сграда, а върху нея е лика на Христо Ботев. Сградата представлява триетажна кооперация с кула точно в средата. По всичко личи, че кооперацията спешно се нуждае от ремонт. Научавам от, в квартала, че сградата е паметник на културата. А през месец януари тази година част от фасадата й е рухва. Сега още е и чака да бъде ремонтирана. Питам миновачите, прави ли им впечатление състоянието на сградата? Правим впечатление отвратително, просто. Как си обяснявате състоянието на сгради, паметници на културата, подобно състояние? И как може да си го Нали Виждате какво е. За съжаление. И я гледаме от години, че се разпада. А защо? Еми, защо? защо? Защото просто никой, на никой не му опуха за това. Правителството, управлението те правят магистрали. Знаете ли, че сега се готвят едни поправки в закона, които гласят, че общината трябва да се произнася в по-кратки срокове по отношение на паметниците на културата. Ако не го стори, инвеститори, които искат да строят на места, паметници на културата, го правят, ако общината не даде становище за сградите. И според мен това е предумишлено престъпление с този закон. На сградите, които са паметници на културата, ангажимент на собствениците ли е да ги ремонтират или ангажимент и на държавата? А, нямам лично мнение, много не съм виждала, но като гледам такива стари сгради, мисля, че нито собствениците, нито държавата. Ангажимент на собствениците да ремонтират нещата, които са примерно вътре. Ако трябва да се смени инсталация, канализация, да. Но специално от външната страна си е това си е абсолютно ангажимент на държавата. Ами ако е такава ценност народна, държавна, сигурно на държавата. А иначе и на, и на собствениците трябва да има някаква отговорност. Ами, на държавата според мен е ангажимента да ги застави с законни средства да си ремонтира сградата. Дали сградата на бул. Христо Ботев ще бъде ремонтирана, предстои да видим. Предстои да видим и още какво ще се случи с подобни сгради, ако законовите промени, които се предлагат в момента, бъдат приети. За Хоризонт Добед, до Спас Крайнин. Достатъчно е да си спомним знакови руини и мраморни строежи, като случая, например, с двойната къща на булеварта Васил Левски, с сградата на бизнесмена прочут с прякора Японеца, Киро Японеца. Битката за къщата с Ягодите неизброими са тези отделни казуси. Архитект Василева, реставратора Владо Руменов и скулптора Велислав Минаков а, са в а, този разговор. Нека да чуем господин Минеков защото го познаваме като човек, който не се страхува също да назовава проблемите с истинските им имена. Как на вас ви се струва тази нова възможност? Строители, инвеститори и създатели на енергийни, луксозни, жилищни площи да преодоляват вероятно досадната за тях пр... пречка паметник на културата, ако, направим, ако отправим поглед и към а, този скандал, който в момента разтриса държавата. Какво наистина би попречило руините да бъдат изоставени за сметка на сътворяването на новото културно-историческо наследство на бъдещето. Ще ви кажа откроено, че съм отчаян и не знам има ли вече шанс за някакво спасение. Все пак да ви подсете, че ни управляват неграмотни, но замяна това е изключително предливи люде. И тази грамотност при тях няма да бъде повишена. Те не знаят какво притежаваме. Те нямат представа какво означава естетика, какво е старина, какво е културно наследство. Защо го ценим? За тях само унищожението и натрупването на капитал е означени. Нищо повече от това. И това са и причините за тези промени в закона, в непрекъснато му заиграване. Това е причината за унищожаване на института на Нинкана. А, нека да ви припомни, че той беше сведен до група от 45 или 46 специалисти, които едва ли могат да се справят с задачите, които им предстоят. Както чухтеме, на специалист се падат по възможност около 3000 становища, което е абсурдно. А в последно време насилството бяха пенсионирани от там хора, имаше дори политически уволнения. Не очаквайте от този институт да има нормална дейност и нормална работа. Той не е желан. Той пречи на тъй нареченият бизнес. И бидейки на времето участник в създаването на закона, на закона за културното наследство, аз видях там първо интереси, които нямаха нищо общо с културното ни наследство и паметници на културата. По-скоро закона тръгна, за да се защитят някои величави частни колекции. Колекции, които са създадени благодарение на нашата земя, които идват от нашата земя. И това се случи относително доста успешно. Но по отношение на паметници на културата, нищо. А, въпреки това и кметове, и общини, и министри имат правото да търсят отговорност, което не са го направили през си период на съществуване, поне през последните 15 или 20 години. Основното е кой дава. Разбирате ли, тук става дума също за една много сериозна корупция. Тук става дума за огромни средства. Да ви припомня случая с къщата на тъй нареченият японец, която беше срутена пред очите на протестиращите. Ние за това да бяхме там в момента, в който протестирахме, на стигна до там, че този поръча да бъде срутена къщата буквално пред нас, пред протест. Нека И само И това да беше направим... основна причина да. да не бъде избран на ново старият министр за министр. Имаме нов министр. А, само да припомним обаче, че а, тя нямаше точния статут на паметника. Тя го получи, или... да. не, не, тя тя как... го получи след събаренето. А, архипетто е си... Значи, инвеститора е поискал статута на двойната къща да падне, за да може тя да бъде съборена. И в специализирани експертен съвет беше внесено становище от Нинкана, в което се твърдеше, че тъй като сградата е чужда вече на новата среда, която е обгражда, да не забравяме тук в една скоба, че тя се намира точно срещу резиденцията на английския посланник. А, значит, тя е чужда, тя е загубила своите естетически качества, а, тя е загубила своята, своите материални качества и, като последно и най-важно, има друг инвестиционен интерес. Аз тогава попитах в съвета къде е обществения интерес. Бях, за съжаление, единствения глас, който беше против. Значи, тя загуби статута си, беше съборена, въпреки гражданските протести, въпреки подписките и въпреки е, многобройните телевизионни репортажи. Една година точно след това постъпи в същия този съвет същия състав на съвета искане от Минкана да бъде възстановен статута на паметник на културата на несъществуващата вече сграда. Помним наистина този помним този абсурд, но нека да ви попитам и тримата какво според вас може да се направи? Защото ние виждаме, че и протестите не спират разгръщането, как да кажа, на инвеститорски намерения, а още по-малко това се случва от, по линия на наистина на експертния разум, Виждаме и това, нали? Какво може според вас да се направи? Как? А, а позволете ми една дума да ви кажа. Сигурно не знаете, но има един факт. В Швейцария през последните 300 години няма въоръжен банков грабеж. Причината е за това, че законът не го разрешава. Така че единственият смисъл за това, в което говорим, е да се изпълни законът. А това е възможно. Просто никой не го желая, никой не го предприема. И с малко назад да се върна към експертния съвет, а, би било интересно да се провери в този експертен съвет колко са и кои са хората, които са получавали поръчка от Министерство на културата и съответно заплащане и хонорари. В смисъл, колко от тях са зависими пряко от Министерството и, и от Министера. И още нещо за двойната къща. Господин Министър в първите си дни ни обясни и ни даде обещание, че тази къща ще бъде възстановена така, както е била. Естествено, ние не вярваме в това нещо. Това е абсурд. Това, което се задава в момента от същия този обект, е една челна стена, изместена малко по-навътре от тротуара и билдинг в стъкло и бетон. Нищо повече стара Софийска традиция. Също време, с това обаче, ние знаем много добре, че много европейски пари отиват за бутафорни възстановки на културно-историческо наследство, което обаче преди това е оставано нали, да се самоунищожи. Господин Руменов, да ви чуем и вас, и наистина много накратко според вас какво може да се направи? Ето, господин Минаков казва да се изпълнява закона, но ние виждаме, че закона се променя. И ако правим този разговор, то е да, да алармираме, че закона по някой път се променя с цел да облагодетелства определени интереси. И какво може да се направи в този случай? Значи Искам да кажа, че според мен, не според мен а само, според Програма Културно наследство и Гражданска институция за опазване на културно-историческото наследство, които представлявам, ние много отдавна дадохме идея в е, е, Комисията по култура към е, парламента, е, е, Националният институт за недвижимо културно наследство да бъде въведен в е, ранг на национална агенция, независима национална агенция. В никакъв случай не под шапката на Министерство на културата, а към Министерския съвет. А, това е една част от решението, защото в момента колегите от, от на търпят натиск от Министерството, което е в а, така, големи зависимости, економически и корупционни. А, колкото за тази поправка чуха от а, високопоставен източник, доколко мога да му вярвам, не, не знам, че той му увери, че тази поправка няма да бъде внасена за разглеждане. Дана, много се надявам да е. Така, въпреки да, че вече не давам на нищо. Добре, тук се върнахме към началото и думите на архитект Василева, че тя изглежда толкова абсурдна, тази поправка, че не вярвате, че финално тя ще бъде Ари, не реализирана? Допускам, допускам, но оберихаме, че така, но не вярвам, че няма да се... През 16 години идеята беше от 4 месеца срока за мълчолит отказ да се направи на 2 месеца. А сега още по-нагло сега от 4 месеца да се свали на 1 месец. Значи 4 пъти да се оберчат корупционните механизми. Така е в закона и сега без промени в Закона за културното наследство си има механизми, по които общините могат да изискват от собствениците на сгради културните ценности тяхното опазване. Нито Една такава процедура не е задействана. Преди един месец чухме щастливо, че общината е открила топлата вода. И да. че въпросната сграда на Пиротска и Ботев, където впрочем е осъществено първото телевизионно излъчване, ако не знаете. И, и дори само за това Си тя е паметник. Да. Да. Ще ли да приложат тази процедура? Добър ден! Добър ден! Пираме този разговор а, да, но, а, да бъдат чути гласовете на експертите. Благодаря на архитект Валентина Василева, камера на архитектите регионална колегия София и конкретно средец на реставратора Владо Руменов и на скулптора Велислав Минеков от Гражданската инициатива за опазване на културно-историческото наследство.